У цій халупці лежала купа живих білих личинок, таких блискучих, вологих, покритих слизом. Вони ворушилися і тому від купи долинав такий особливий звук шурхотіння, який з привабив мілену. Ні, личинки їй навряд чи потрібні зараз. Можливо, знадобляться пізніше, але не зараз. «Тільки не тепер!» І Мілина поспіхом підійшла до іншої хатки. Там лежала, розкинувши ноги й руки, товстелезна чорна баба, замутана в якісь кольорові шмати. «Іди звідси, жеброто! Хіба не бачиш? Ми спочиваємо!» Побуніла баба, підвівши свою гігантську голову. «Напевно, Краще буде, якщо я спробую сама собі дати раду, подумала Мілина і, ще раз озирнувшись навколо, пішла в глиб лісу вузькою стежкою. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. кричали її услід, захоплені залізничники. Було неймовірно спекотно, але Мілина цього майже не помічала, бо все розглядалося навкруги, а навкруги, і справді. Дивовижно було. Міленена мрія здійснилася. Фантастична Африка простягалася перед нею. Купи великих комах під ногами і в повітрі розчулювали її мало не до сліз. Вони кусалися, боляче впиваючись у шкіру своїми гострими жалами, і це було не дуже приємно, але ж це була справжнісінька Африка. Треба вміти чимось жертвувати заради мрії. Це ж тобі не книжечка з кольоровими картинками про любов і щастя. Але ж хіба ні? Хіба не була Мілена щасливою, дивлячись на несамовитої краси квіти, живі, великі, барвисті. Вони світилися життям, пульсували соками, проростаючи з гарячої землі або з інших рослин. Хіба ж не була вона щасливою, вдихаючи всі ті аромати, запахи тропіків, хвилюючі, спекотні, нудотно-солодкі, часто смердючі, задушливі, але ж які справжні! Хіба не була вона щасливою, слухаючи тріщання і дзищання комах, зойки і співи птахів, верески мавп, та інші загадкові звуки. Можна сказати тільки одне була. Мілина йшла стежиною, яка ставала чимраз непролазнішою, і танула від насолоди. Можливо, вона й померла б так від надміру почуттів, що розпирали її, коли це раптом побачила велетенську сіру пащу гостинно роззявлену на зустріч. Це був крокодил. Крокодил фантастичних розмірів, який невідомо як тут опинився, посеред стежини, зі своєю розкритою пащею, зі своїми дрібними очицями і гострезними зубами. Якби він заковтнув мілину, назовні залишилося б хіба що Її ступні? Та й це ще невідомо достеменно. Нажахана вона нерухомо стояла за декілька сантиметрів від сили селеної гострих зубів і уявляла собі, як повільно і болісно кілька десятків років перетравлюватиметься у крокодиловому шлунку, як незручно буде їй лежати там, як смердітимуть його нутрощі, як навкруги буде липко і слизько. Але раптом, звідкись почувся дивний гуркіт і, ламаючи дерева, нижче рослини, розганяючи тропічну живність, схащ на стежину з громоподібним гуркотом вирвався потворний автомобіль. Старий, облуплений, напіврозвалений, крокодил тієї ж миті підхопився на дві рівні людські ноги і швиденько зник у завждях. Автомобіль зупинився, і звідти вискочило двійко симпатичних молодих африканців, давніх міленчерних знайомих.